Ez egy élő lebonyolítású streaming Buddhis Krisztal vendégem. És hogyha lesz annyi idő és energia, akkor a beszélgetésünk legvégén akár az önök által feltett kérdésekre is válaszol. Ahhoz e-mailt kell küldeni a döröpont, tehát kis d, kis r. János ez a nevem, Fiala Janos, kukac kukacgmail.com e-mail címre. Igyekszem jól beosztani az időt. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely tegnap is üzenőfüzetként működött, legalábbis a streaminghez képest tegnap. Kezdjük egy aktuális hírrel. A, az Európai Bizottság arra kéri a biztosokat, hogy ne vegyenek részt a tervek szerint június 28-án megrendezésre kellő 30 Budapest Pride felvonuláson, írja egybehangzó értesülések alapján a Juraktív, ha ezt így kell ejteni. Ursula von der Leyen kabinetje alap szerint világosát tette, hogy a soraiból nem akar senki sem látni a legnagyobb magyarországi LMBTQ rendezvényen, mert nem szeretné, hogy a biztosok feszültséget keltsenek. Az indoklás szerint nem szabad Orbán Viktort hazai pályán provokálni, mondta alap egyik forrása, satöbbi, satöbbi. Friss hír? Hányatt mm. kilenc. Mm. Most fél tíz múlt. Kommenter. Én azért szoktam gondolkodni, mielőtt véleményt alkotok, úgyhogy ez nekem tényleg frissír, hír. Érdekes uh, hozzáállás. A meglepetés erejével hatra. Mm, igen. Úhatosság? Tövőnképpen... Azt hiszem, hogy annak a felismerése, hogy, eh, hogy könnyű, könnyű eledelt szórni az Orban Viktor vájujába, és ö, ő mindent vissza is fog hányni, hogy így mondjam, most nagyon <gül> ilyen képletes vagyok. Szóval tényleg az a, az a az a fajta bántalmazó, agresszív, struktúra, ő mozog, vagy kommunikáció, és egyetlen autokrata vezetés, abban, abban minden, amit ő elkövet, és arra reagálnak az emberek, bárki, az egyszerű ember, vagy szervezetek, azt ő mind a saját hasznára fordítja. Most igyekez, ez jut róla eszembe. Igyekezlek majd beszorítani de. a sarokban nagyon jó. barátságosan, annak jó. érdekében, hogy minél konkrétabbba lehessünk. Három részre osztottam, mai beszélgetést egyáltalán nem biztos, hogy minden háromra sor került, de ez az egyikhez hozzátartozik. Nem én döntöttem, így nem vagyok a bizottság tagja. A Ursula von der Leyen politikus? Gondolom, igen. A biztosok politikusok? Nyilván. És te? Én szakpolitikus lettem. Mi a különbség? Nagyon nagy különbség van. Magyarországon van egy előítélet egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ezt szakember... mindig, mindig elmondom, mert, mert sokáig nem értettem. Nekem sokkal természetesebb volt ez a dolog, és megpróbáltam megérteni ezt a furcsa ellenérzést, ami velem kapcsolatban is kifejezésre jutott. Nem először. Elvá... Nem először próbálom elmondani? Vagy nem, nem... nem először fordul veled elő? Nem először, abszolút nem először, valószínűleg egy kicsit más utakon járok. Én egy kicsit a... bizonyos dolgokat természetesebbnek veszek. Hadd legyen A természetes konkrét. dolgokat. Azt fogják mondani a nézőit, hogy, hogy... belevágsz a szavamba, de, de akkor én most megnyugtatom a nézőket, hogy mi így szoktunk beszélgetni, tehát ne zavarjon senkit, mert, mert mi így beszélgetünk. De a te jogod, hogy azt mondod, hogy még, akkor leviszem a hangsúlyt, és <gül> nem, nem dominálni akarok, hanem részleteket szeretnék. Ez egy portré. Egy aktuális portré. Azt mondja, hogy 2025. március 18. A gyülekezési törvény, törvény módosítása, azt mondja Bodis Kriszta, ez provokáció, nem kell felülni. Ezt válaszolja az újságíróknak azon kérdésére, amikor azt kérdezik tőle, hogy ő és a tisztások miért nem tartanak hadháziákosra. Igen. Itt most párhuzam igen, van. A igen, igen párhuzam észre. van, a kettő között abszolút párhuzam van, de azért erre a szakpolitikus vonalra majd térjünk vissza, Aján, lehet, hogy lehet. unod már a válaszomat ezzel kapcsolatban, de ez nem függ össze a szakpolitikus vonallal egyébként, mert ez politikai kérdés, Itt ez egy politikai játszma, ez egy politikai terület. Mondhatnám azt is, hogy szakpolitikusként én ebben nem veszek részt, Szerintem ez ez kevésbé helyes választ, mint elmondani azt, hogy egyébként tényleg mit gondolok erről. A, azt gondolom erről, hogy ez a vörös vonal, ami nem egy vonal, hanem már egy vörös sáv, ami végighúzódik 2010 óta a kormánypárt politizálásán, ez, ez folyamatosan folytogatva feszül, folyamatosan átlépnek rajta, folyamatosan um, köti gúzsba ezt, a, ezt az országot, folytogatják ezzel a zsír, vörös sejem zsinórral. E, milyen furcsa, hogy az első, szerintem az, egyébként ez szakpolitika, az első ilyen nagyon durva lépés az pont a közoktatás lerombolásával kezdődött. A, a, a közoktatás e, még Hoffman Rózsára talán emlékszel, amikor elkezdték centralizálni a, az oktatást, az oktatási rendszert. Az tulajdonképpen nem arról szólt, hogy mondjuk a szelekció ellen hatott volna ez a központosítás, hanem sokkal inkább arról szólt, hogy hogyan lehet minél közvetlenebbül belenyúlni a tanításba, a pedagógusok az iskola életébe, minél inkább kézbe tartani tulajdonképpen a szak. Szakmai uh, életet, és megmondani, hogy az iskolában mit tanítunk, vagy mit nem tanítunk a gyerekeknek. Szerintem ennél durvább vörös vonal uh, nincs. És, uh, -e a, tanítik, a Igen, tanítunk. egyébként a, a tanít, az a helyzet, hogy, hogy az én válaszom ekkor ebbe az időszakba, ez volt 2010-től egészen. Um, hát még az influencer tüntetés előtti az írőláncos tanári mozgalmakig, tehát az azt szem 2021 2, tehát elég sokáig, az volt az én válaszom erre, hogy én fölépítek egy rendszert, megmutatom, hogy szembe lehet, hogy meg lehet csinálni mindazt, amiről beszélünk. Lehet egyelő hozzáférés biztosítani a tudáshoz, lehet a hátrányos helyzetet kezelni, lehet a szegénység újratermedését megszakítani. Nem igaz, hogy nem lehet. Megmutatom kicsiben ezt. Fölépítek egy olyan rendszert, amiben Mindent meg lehet csinálni, amiről a tankönyvek is beszélnek meg, amiről a tapasztalatból mi civilek tudjuk, hogy meg lehet csinálni. És majd én ezt így demonstratív, van ebben nevítás, belátom. Én ezt demonstratívem, de azért nagyon fontos, hogy ez megtörtént, szerintem. Nem lehet lesöpörni azt a dolgot. Én értem, de nem válaszolsz hát, a kérdésre. Igen, de válaszolok mindjárt. És ez, ez elény kérdeztet, hogy mennyi időm van nekem. Hát ez elképesztően sok munka volt, ez az egyik. A tehát én terepen dolgoztam, és a valóságban próbáltam azokat a demonstratív eszközökkel, mert fölmutatni azt, hogy meg lehet csinálni. Én a közoktatásnál leragadtam, amikor az első vörös vonalt húzták, mert azt mondtam, hogy ez így nem mehet tovább, megmutatjuk majd mi ott ózdon van helyedben, hogy a legnehezebb terepen, hogy igenis el lehet Juttatni gyerekeket magas szintű tudáshoz, nem kell lemorzsolódjanak, nem kell ehhez más, mint hogy egyelő hozzáférést kell adni jó szakembereknek, nem kell ehhez központosítást sorolhatnám. És, és hát ez sok időbe telt, és addig ez a rendszer, ez, ez több vörös vonalat is átlépett. Szerintem a COVID kezelése is. Ilyen volt, csak akkor olyan szinten meg volt félemlítve a társadalom, hát magától ettől a járványtól, ettől a jelenségtől, hogy szerintem az elképesztően bénítóan hatott mindannyiunkra, és hát ott mondjuk senkinek nem jutott eszébe, hogy ki menni, tüntetni azért, ahogy kezelte a, a kormányzat a, a Covid-ot, mert egyszerűen féltettük az életünket ilyen egyszerűen. És ebből a bénútságból való ébredés, az nem történt meg valójában. Tehát az, amit egyébként a tanárok voltak, a legkövetkezetesebbek az, a, azok, akik... Itt meg kell, hogy szakítsalak, mert... És hogy olyan... ré, elkezdtem részt venni ezekben a, ezekben a mozgalmakban. Ott, akkor. A, igen, az, az élő láncoknál. Az influencer tüntetésen volt. Igen, -e? azon is. Tehát, a, tehát a, amikor a... Mi különbség van az influencer tüntetés és Aközött, a demonstrációk között, a demonstráció között, amit Hatházi Ákos szervezett. Az influencer tüntetés az egy, az arra, arra való ébredés volt, ami, ami oda vezetett, hogy én a tiszta szakpolitikusa is lettem, és vezetett, hogy az ezeket mondom, az az összefüggés, hogy ott az influencer tüntetés az az első ébredés volt, az első bátor lépése volt az egész országnak, hogy itt nem konkrét ügyekkel szembe kell menni, apropója természetesen a kegyelmi botrány volt, hanem ezt az egész hazugságot, ezt az egész rendszert, ezt az egész struktúrát muszáj valamilyen módon megváltoztatni. Szerintem az influencer tüntetés, még csak ez nyomokban tartalmazta Ez ezt. így van. Tehát, és ezt, ezt maguk a szervezők sem vették a kezükbe, tehát ott volt egy, ott már volt egy olyan politikai töltetek. Akkor közpolitikai... se vették, és később se. És később se, és nyilván Magyar Péter ezt a kezébe vette, úgy tetszik. Uh, és Ugyanazt vette a kezébe, amit a... ők nem vette. Én azt hiszem, ez hogy egy arra tabul? rezonált, ott történt egy kölcsönhatás, hogy a az országban megjelent az az elégedetlenség, ami már felismerte, hogy ezt az egész hazugságot, ezt az egész elmúlt 15 évet, ezt az egészet Itt is meg, meg kell Mindig 15 évet mondasz, 15 év? Az egészet a Fidesz-KDNP varjuk? Nem varjuk. Azért nem, egyáltalán nem varjuk. Nagyon nem varjuk. És amikor én azt mondom, hogy mondjuk nincs társadalomvíziója ennek az ország, társadalompolitikai víziója ennek az országnak a rendszerváltás Igen. óta, tehát nincs arról ennek a nép nemzetnek a honfitársainknak nekünk arról egy konszenzusos elképzelés, hogy milyen államot szeretnénk mi egyáltalán, és ez, ez semmilyen módon nem segítették, sem a kormányzatok, sem ellenzék, semmelyik sem párt igazából, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen közös, közös adóssága, mindannyiunknak, a társadalomnak okay. is, és a pártoknak is, és a kormányoknak is. A, a nagyváraddi menetben részt vettél, az influencer tüntetésre elmentél, a hatházi féle hitfoglalásokra nem mentél el, miközben egyébként a gyülekezési törvény módosításával nem értettél egyet. Magyarázd el. Felülni a provokációnak. Provokáció itt is, ott is mindenütt van. Muszáj, muszáj célra tartani. Muszáj azt a felismerést továbbvinni, ami talán az influencer tüntetésnél már egységesítette ezt az országot, azt a felismerést, hogy lehetőleg legalizálható, legális módon, választásokon nem csak kormányváltást kell elérni, mert kevés a kormányváltás, hanem el kell kezdeni arra készülni, és nagyon tudatosan végigvinni, hogy rendszerváltás, rendszerváltozás békés legyen. Békés rendszerváltás, Ehhez de nem gondolok... Egy, de nem is a békésen van itt a hangsúly, De Nem jogszerű? A jogszerűség a legitimáció miatt fontos. Nagyon fontos, hogy ebből az egész társadalom képes legyen beleállni. Ugyanis, ha csak egy vezető réteg, mint annó mondjuk az ellenzéki kormányok, vagy az értelmiség és a rendszerváltás is valami ilyesmi mint Bukott el tulajdonképpen. A kezébe és azt mondja, hogy így és így kell haladnunk, hogy egy fejlődő, jóléti, szolgáltató államot hozzunk létre, ha nincs konszenzus a társadalommal, akiknek tulajdonképpen ezt meg kell teremteni. Befogadóvá kell válni, el kell fogadni a másik embert, le méltányos oktatás, pedagógusoknak kell csinálni az iskolába. Tehát azt hiába találja ki Magyar Bálint, vagy bárki, hogy majd a hogyan lesz szép, A jogellenessége tartott vissza? A, nem, az, hogy a, arra kell az fokus, nem is volt a rendszerváltozásra kell fókuszálni, azt kell elérni, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, választás kell, legitimáció kell, hatalmas tömeg kell, ahhoz, amelyik majd megvalósítja ezt. Erről beszélek. Egy távolabbi cél érdekében, amiben egyébként ezek a problémák okay. is megoldódnak, két, ezért kell menetelni. Az egyik az, ez a te döntésed volt, vagy ezt sugalták neked, mert hogy egyébként Magyar Péter is így gondolt. Hát szerintem ez egy felismerés, amit nagyon sokan felismernek menet közben. Akik egy... elmennek a hídfoglalásokra, tévednek? Nem, nem, azt gondolom, hogy ez a kettő egymástól nem független. De te őket visszatartanád? Azok tévednek, nem. Egyáltalán nem. De nem is néz közéjük? Nem, mert én most erre koncentrálok, amire, ami most a feladatom. És meggyőződésed, hogy ez a jó út? Nem, nem teszek különbséget a két út között. Én azt gondolom, hogy de ez még akár is, erősíthetik. Oké, okay, de nem. lehetne is-is, de mégse is-is van, hanem vagy A van. problémám az az, és szerintem a kérdésed talán erre vonatkozik, hogy azt viszont fel kell ismernie a másik oldalnak is, hogy ez nem egy ellenállás. Persze, természetesen... A, ez a megosztó politika a kormány részéről generálta ezt az ellenállást is a tiszások meg az ellenzék között. Szerintem erre is probléma felülni. Tehát ez nem egy szembenállás. Ez egy kétfajta stratégia. Senki nem mondta, hogy ne menjenek ki az emberek a tüntetésre, viszont számon kérte, ugye a másik oldal, nem is másik oldal, másik oldal azok már ez is a felülés ennek a provokációnak, tehát hogy a az, az a része az ellenzéknek, amelyik szervezte ezt, számunk kérte ugye hogy miért nem hoz ki tömegeket. Erre adom ezt a választ, hogy ezek, ezek stratégiák, és szerintem nagyon, nagyon könnyen belecsúszunk mi abban, ho, abba, hogy minket is hogyan megosztanak okay. az ellenzék oldalon. 2002-23 évvel ezelőtt volt, mint csak idegenyebb úgy. Hú, ezt nagyon volt. Imre András. Diadalítas felháborodás. A diadalittas felháborodó Kriszta változását látom, vagy valami olyasmit akarok láttatni, ami nincs? A diadalítas felháborodás, az nem Nekem fel... nagyon tetszett. Nekem is nagyon tetszett sokáig, amíg rá nem jöttem, hogy tulajdonképpen ez kicsit azt is jelenti, hogy én mindig azt is hittem, hogy én tudom, hogy kell csinálni. Majd én megmutatom majd én nálam van az igazság. És ebben én nagyon sokat szerényedtem, és azt remélem, hogy a javamra, hogy, hogy sokkal megértőbb lettem, és elfogadóbb lettem. Ami ugye akkor is azt gondoltam, hogy az vagyok, csak hogy a megértés és az elfogadás, az arról is szól, hogy a másiknak a gyengeségeit is meg tud érteni, és az erősségeire koncentrálsz. Okay. Hát úgy menni előre, hogy ordibálsz, hogy nekem van igazam, én tudom, és ti mind nagyon penetránsak vagytok, azt szerintem hiba. 2008 tarkad magyarok. Az volt az első politikai szerepvállalás. Azt szerintem, hát ez egy ilyen erősen közpolitizáló civil szerepvállalás. Nekem volt egy ilyen időszakom, amikor közpolitikai kérdésekben megnyilvánultam, ez az időszak a 2000-es évek műsorokban és különféle helyeken, akkor még különben nem épp kezdtem építeni a, a rendszerét, akkor még ez korábban ez egy, a, nem, hanem 98-tól vannak több szakaszban, hogy én hátrányos helyzetű közegben dolgozom, cigánytelöpen dolgozom, stb., de a maga ez az oktatás fókuszú rendszer, ez 14-től kezdődött. A ja, Magyarország az ugye Magyarok az... volt, igen, tehát ez még így a filmes aktivista időszakom korszaka, amihez, amiben, nek volt egy ilyen, egy jellegzetesen közpolitizáló időszaka. És ez a Tarka Magyarok, ez egy nagyon érdekes rendezvény volt, mert teljesen civilek, egy csomó pici kis civil szervezet elkezdett azért szervezkedni, hogy valamilyen módon a Valamilyen módon adjunk annak kifejezést, hogy, hogy a, az alkotmányban a félelem nélkül szabadon és, és jogegyenlőségben élni, ez, ez valahogy sikkadele az országban, ez időről időre elsikkade ebben az országban. Itt az egyelő hozzáférésről is beszélhetnünk, vagy a vallásszabadság, véleményszabadság, hogy ezre hívjuk fel a figyelmet, hogy sokkal többen vagyunk, akik ezt a a sokszínűséget és a sokszínűség egymás mellett élését és együttélését ö, erősebbnek gondolja, és a kohézió, a társadalmi kohéziónak ez a titka, ez nem egy ideológia, hanem az, hogy úgy élünk együtt, hogy nem az erősít minket, hogy valakiket támadunk, hanem az erősít minket, hogy figyelünk egymásra és az erősségeinket összeadjuk. Ez, ez remélhetően a többség így gondolkodik Magyarországon, és ennek akartunk egy ilyen, egy ilyen nyilvános demonstratív jelleget adni, és ekkor viszont annyira nem politizáltam, hogy észre se vettem, hogy hogy megyek szembe a gyúcsány kártájával. És ő behívott egy beszélgetésre, hogy a civileket én bízzam meg azzal, vagy, vagy befolyásoljam, hogy a kártához csatlakozzunk. És mondtuk, hogy mi nem pártpolitikai vagy a kormány melletti tüntetést szeretnénk, hanem egy kifejezetten civilek által szervezett tüntetést. És hát nem jó szemmel nézték ezt, úgyhogy kicsit a szervezésbe itt-ott keresztbe tettek, ettől függetlenül a miénk nagyobb volt, mint a kárta tüntetés. 2009. Szabad emberek Magyarországért liberális párt támogató Ungár Klára mellett, de nem lévisz be. Ez egy baráti társaságból kezdődött ez a, ez a szervezkedés, és, és ilyen magánbeszélgetések mentén merült föl, hogy ha ebből történne valami, akkor, akkor, akkor én hova vagy mit lépnék, és azt mondtam, hogy én nyitott vagyok erre inkább. Ez de aztán végülis nem lett ebből semmi. 2023. novemberében még tanácsokat adsz a Református Egyháznak, 2024 késő tavaszán találkozol Magyar Péterrel Úzdon, függetlenül attól, hogy a Mandiner azt írja, hogy már 2023 tavaszán kampányolt mellette. Itt van előttem. Pedig hát akkor még nem is ismertétek egymást. Hogy... És aztán 2025... Szerintem az elírták. Valószínűleg, de nem tartották fontosnak kollégáni. akkor a malhaság, hogy... 2025 februárja pedig a Tisza kongresszus. Végül is akkor, amikor megpróbáltam utána nézni, és többé kevésbé sikerült is, hogy... Ezt hogyan kéne szabatosan megfogalmazni? A, politika, a, a, a pártpolitikához való kapcsolódásod, az aktuálpolitikához politikához való kapcsolódásod, mi, mi a megfelelő kifejezés? Közpolitika. Köz, közpolitika. Közpolitika, tehát a közéletér mindannyian felelősek vagyunk. Ez a probléma ebben a, a mi társadalmunkban, hogy nyilván a szocializmus miatt is, meg előtte meg egyáltalán nem volt igazából közpolitika, az arisztokrácia leuralta a terepet, meg volt néhány kisebb párt, most a horti korszakról beszélek. Utána jött a szocializmus, amiben egyáltalán a civil politizálás, vagy az, hogy a, a hétköznapi ember vélemény formáljon, politikai kérdésekben, ez nyilvánvalóan nem kell magyarázom, ez tökéletesen el volt lehetetlenítve. Tehát egyszerűen nincs arról tapasztalatunk, hogy, hogy ne fölöttünk döntsenek dolgokat. Ez a politika, hogy, hogy olyan dolgokról való döntésbe való beleszólás, ami mindannyiunk életét befolyásolja, például az oktatásban, az egészségügyben, stb. Erre Magyarországon nincs rutin, nem tudják az emberek, hogy a politizálás az nem valami szörnyű dolog, hanem a Tulajdonképpen a hétköznapi része, az az, hogy véleményt nyilvánítasz azok a döntésekkel kapcsolatban, ami az életedet befolyásolják, és nem hagyod, hogy, hogy fölötted döntsenek. És ennek különféle szintjei vannak, különféle lehetőségei, pusztán az, hogy a kocsmában mi megbeszéljük bátran. Hogy ez hülye volt, az hülye volt, ezt nem így kell csinálni. Odáig, hogy civil szervezetekben mondjuk véleményt formálsz, és és ezt a véleményt eljuttatod a döntéshozokhoz, különféle e, funkcionális arrendszereken keresztül, ha ilyenek vannak, nincsenek egyébként, mostanában már egyáltalán, tehát ezek különféle bizottságok és szakmai szervezetek és politikai szervezetek, mindodáig, hogy szakpolitikusok e, dolgoznak együtt a politikusokkal e, úgy, hogy a szakpolitika az, az a, a közügyekre, a közügyekre fókuszál, és, és ezekhez hű, tehát ez egy független munka. Jó, előre szólok, hogy ugye egy dologgal mindenféleképpen adós vagy magadnak, az ugye az önéletrajzi könyved, amiről minimum öt éve beszélsz. Ó, Isten, Előre szólok, hogy az önéletrajzi köteted, ha netán az Európában jelenik meg, én ugye nem vagyok a német Gábor. De szerintem ott majd ő konkrétuma, tehát hogy ezek a gondolatok, ezekre én mind vevő vagyok, de én közben kíváncsi vagyok arra, aki ezeket a döntéseket hozza. Erre vonatkozik a következő kérdés. 2024. november közepén, amikor mi találkozunk, illetve legutoljára beszélgetünk, akkor lehet már tudni egy közeledésről a Tisza és Krista, Magyar Péter és Krista között annyira, hogy akkor már a lépésről lépésre is, mint leendő beszélgető könyv készülő félben van. Azt áruld el nekem, hogy 2024 késő tavasza, és 2025 február közepek között. Mi történt, hogy a civil búd és kriszta nem egy, hanem több rubikont átlépve szakpolitikai tanácsadó lett Jó, a mondom a konkrétumokat. Úgy kezdődött, hogy az influencer tüntetés után a Szeretem Magyarországot klubban találkoztam én először Magyar Péterrel, oda volt meghívva, én ott testületi tag vagyok, és uh, ugye a Magyar Péter első Facebook bejegyzése, meg ez már szerintem a Partizán interjú után, amit, uh, amit meg kell, hogy mondjam, én valami olyan, olyan örömmel fogadtam, én ott, ott az rögtön azt gondoltam, hogy elkezdődik valami, és később az a TV-ben ülve, ennek hangot is adtam, hogy szerintem változás van az országban. Mindenki nagyon szkeptikus volt, kérdezték, hogy hogy. Én reggetek helyen jártam, és láttam, hogy elkezdenek az emberek beszélni, merni, merni kimondani dolgokat. És ez emiatt nagyon örültem, hogy, hogy meghívtuk a Magyar Pétert, ahol sajtú, nem sajtónyilvános beszélgetések zajlanak, tehát de egyébként most már én tudom, hogy ő mindenhol ugyanúgy beszél, tehát nem kell, hogy legyen sajtó nem, sajtó nem transzparens abszolút. És ott... Abszolút ott transzparens. Mármint, hogy transzparens, nem igen. az, hogy nem transzparens. nem, Transzparens, igen. tehát mindenhol az. Mindenhol függetlenül, hogy ott van a sajtó vagy sem. És volt itt egy érdekes véletlen is, hogy közben Nagy Ervin, aki mellé pattant az első öt percben, Nagy Ervin előtte nálunk járt, Ózdon, a Van mert mi nagyköveteket kerestünk, és mi elhozzuk a nagyköveteket, szóval nem csak felkérjük őket, hanem egy kicsit hospitálnak, meg belemélyednek a munkánkba. És nem Nagy Ervint kértük fel a nagykövetnek, hanem a Borbé alexandrát és ők együtt érkeztek. És az Ervin nagyon el volt ott havazva mindenféle munkával, de egyszer csak úgy bevonódott ebbe az egész történetbe, amit ott látott. Általában ez történik az emberekkel, hogy, hogy azt mondta, hogy ő mindenképpen akar nekünk segíteni. És akkor véletlenül ez így egy közös pont lett az Ervin és a, nagy, a Magyar Péter között, és az Ervin fölhívta a figyelmét a Péternek ott ezen az esemény vagy e körül, hogy ezt neki meg kell néznie, ezt mindenképpen meg kell néznie, amit csinálunk. És nagyon gyorsan pörögtek az események, ez a könyvben is szépen egy ilyen timeline csináltunk, hogy vissza tudjunk emlékezni erre, hogy mik is zajlottak, igazából még kívülről nem is tudom, tehát hogy nekem is meg kéne nézni a naptárat, de a lényeg itt tartalmilag, hogy a következő lépés az az volt, hogy ugye március 15 -e után, amikor még a Péter nem tudta, hogy hogyan fog, vagy nem volt benne biztos, hogy hogyan fogja folytatni, politizálni fog-e vagy sem, elindul az országjárásra, és az országjárás egyik állomása Ózd, ahol értelemszerűen meglátogat minket. Na itt robbant egy, az első bomba, mert hogy na akkor ez egy politikai lépés, vagy mi egy ilyen politikai valamibe keveredtünk. Én pedig azt mondtam, hogy a mi ajtunk mindig nyitva állt mindenki előtt. Nekem pont az a célom a, ezzel a modellel, hogy a mindenkori kormányok, vagy mindenkori döntéshozók, ugye ez a civil, közéleti munka, közpolitizáló munka, azok tisztában legyenek azzal, hogy meg lehet ezt csinálni, amiről évek óta nem csinálnak semmit. Egyelő hozzáférés, tudás, lemorzsódás, megakadályozása. Nem kis hiátusokat kell betömködni, nem párhuzamos szolgáltatásokat kell nyújtani, hanem ezt lehet rendszer szinten csinálni, ezért mint ahogy a Balogh Zoltánnak is tal szerettem volna együtt dolgozni még, és valamelyest kicsit elcsúszottam, de, de mintha úgy tűnt, hogy ezt meg is történik, én nagyon sokáig hiszek ezekbe a dolgokba, és szerintem hatnak is, ugyanígy a reformátusok különben, ahol már szóba hoztad, mármint hogy a reformátusok oktatási csapattal, és ugyanígy gondoltam Magyar Péterre, tehát ő szeretne valamit csinálni ebbe az országba, akkor itt van egy modell, nézzem meg, és persze nézzem meg másokat is, hiszen országot jár. Teljesen természetesnek tartottam, hogy eljön. Na, az o, egyébként nem, tehát a, sem az ellenzék, sem, sem, sem, senki ez már rögtön valami elkötelezőt, vagy nem is, tehát ez már rögtön valami, valami negatív dolog volt, így mondom, mert, mert érthetetlen ebből az előítéletből, csak ezt később értettem meg. És utána következett az, hogy fölkért a kiadóm, mert közben készültem a kötött uh, harmadik részével, igen, hogy uh, nem csinálnék egy beszélgető könyvet, de ez június, tehát addig, még járt az országot. Péter, úgy csomó minden történt az országban, én dolgoztam ugye, amint dolgoztam, és azért mondtam igent, mert egy különleges dolognak tartott, engem nagyon érdekelt, Magyar Péter, nagyon érdekelt, hogy ki jö, nagyon érdekelt azért, hogy tudjak véleményt formálni, ezért azt gondoltam, hogy ez egy kitüntetett helyzet, hogy én beszélgethetek hát vele. Lopok egy papírt, a, ha gondolod, akkor a másikhoz is lophatok, ugye itt van előtte, meg tudom mutatni a kamerának, Megvan már a címlap. Igen, és mondom, hogy még egy hosszú folyamat. az. már egy pillanat, most csak, csak az, hogy, hogy mi a helyzet a könyvvel. Oda most, fogok kiukadni, igen. hogy elfogadtam, júniusban elkezdtünk beszélgetni, 40 órát beszélgettem. Vele. Ez nagy rugalmasság kellett, mert ő nagyon kreatív és nagyon gyors, gyorsan dönt bizonyos dolgokról. Például Kijevbe is elment, a Kovett észre, hogy velem meg megbeszélést megbeszél, tett. Én ott mondjuk ádogáltam a busz megállóba, és jó, te is kóviceket fordulnom, mert ő meg Kijevből bemolt. De minden esetre, amikor beszélgettünk, akkor azok nagyon elmélyültek. Most nagyon... a korektúra helyett nagy Nagyváradra, vagy nem a korektúra helyett, de a korektúra idejében. Igen, tehát mindig van valami. És én viszont, én nagyon tudatosan és gyorsan dolgoztam, két hét szabadság alatt vettem két két hét szabadságot, ez nagyon ritka, már nem szoktam, de itt is dolgoztam, 0-24-ben megírtam a könyvet, abból a beszélgetőanyagból, ami megtörtént, és, és, leadtam a, és elkezdődött vele a szerkesztői munka, amikor is a Péter kétszer akkora üzemmódba kapcsolva elkezdte a vasút, a, elkezdett egy újabb és újabb Kórháza. országjárás, a kórházak, olyan intenzív, igen, tehát egyrészt nem tudta elolvasni a meglevő anyagot fizikálisan, másrészt, másrészt miközben ez így tolódott, hogy ő is elolvassa, közben annyi minden történt, hogy arra jutottunk a kiadóval, hogy, hogy muszáj lesz egy zárófejező. Végül én kitaláltam, hogy valószínűleg egy zárófejezetet fogunk írni. Már csak azért is, mert közben, tehát mindezt teljesen függetlenül, tőle függetlenül készítettem. De közben ő, amikor itt jártam a körül, ez november volt? November igen, akkor, és még azt hiszem be is akartam jönni, hogy majd vagyis ezt kitaláltuk, hogy majd mi itt ezt megbeszéljük, mert annyira közel volt, föl, föl megkérdezte tőlem, hogy nem lennék-e szakpolitikai tanácsadó. És ugye ez egy Többszörösen nehéz döntés. Egyrészt a valhelyed miatt teljesen át kellett gondolnom ezt a dolgot. Addigra én már őt megismertem, tehát a szemével és az egész céljaival meg sem, nem volt gondom. Szívesen vállaltam vele a közös munkát, de ehhez kellett ez a 40 órás tudás. És, és még volt egy nehézség a könyv maga. Tehát, hogy a könyv az nem írodhat úgy, hogy én a szakpolitikai tanácsadója vagyok, tehát ezt a könyvet mindenképpen le kell zárni, valamilyen módon. És ott született az a, a könyvre kiható megoldás, hogy az első beszélgetést érintetlenül meghagyjuk úgy, ahogy van, tehát ahogy leadtam ezt a könyvet, és hozzáteszünk, húsvétkor tudtuk folytatni, visszatekintve az elmúlt majdnem egy évre, amiben mi nem. akkor ennek a szakasznak a végén, és a szakasznak a végén erről, vagyunk, és a Péter... De nem, nem, nem, kihagytunk egy fontos részt, hogyan involválódsz a Tiszában? Igen. Hogyan kerülsz te úgy, a hogy a könyvet akkor félretettük, nem, azt hát, megoldott, a, a, Nem, már mint nem, mi? Tehát, Jaj, hogy, úgy, igen, Mi félretettük, ez egy új fejezet igen. a mi munkánkba. A Péter engem szociálpolitikai tanácsadónak kért föl, és én arra kértem, hogy társadalompolitikai tanácsadója lehessek. A társadalompolitika ez egy széles terület, Igen. és pont amiatt, amit előbb mondtam, és ami nekem így Ferges most újraolvasása kapcsán merült föl, hogy, hogy ő mondja ezt, hogy, hogy nincs társadalompolitikai víziója egy társadalomnak, és hogyha nincs, abból az következik, hogy nem lehet kormányok és pártok és pártpolitika fölött átívelően egy olyan államot fölépíteni, lépésről lépésre, amelyik szó, egy valódi szolgáltató állam, egy, egy jóléti szolgáltató állam felé mutat. Nem lehet, azt nem tudja egy párt, egy kormány megtenni a társadalom nélkül. És én azt kértem a Pétertől, hogy hagy lehessek ennek a katalizátora, mégpedig úgy, hogy én nem lépek be a pártba, és uh, egyébként uh, próbólnó dolgozom, ez nekem nagyon fontos, ez erősíti a függetlenséget, és, uh, és ez egy hosszú távú munka. Tehát a TISZA, uh, ha vállalja azt, hogy a társadalompolitikai stratégiája egyrészt van, társ lesz társadalompolitikai stratégiája. Másrészt, tehát fontosnak tartja az oktatást, az, a szociális ügyeket, az egészségügyet, a, a, és az egy esélyegyenlőséget egy fő vörös szálnak tekinti, ezeket összehangolni, hajlandó erre, akkor, akkor én ezt szeretettel elfogadom. Illetet folyamán senki hasonló ajánlattal nem állt elő. Hát kaptam mindenféle, de kaptam ajánlatokat az életem során. Nem voltam rá kész tudásban. és egy és, hasonló koncepció a... megalkotására lett volna nem más részére. jellegű pozíciókat ajánlottak. Az és, egész más, hát nem pontosan ez. Igen, és, és az, az egy más, más helyzet. Egyszer egy, egy brüsszeli pozíciót a Balogh Zoltán még 2011-2012 körül, amit semmiképpen nem akartam elfogadni, hiszen nem tudtam mi ez a kormány, kik ők, mit akarnak csinálni, semmiképpen nem akartam így belállni ebbe. Nem volt 40 órás és beszélget csak viccesen mondom. És, és hasonló módon voltak ilyen államtitkár, vagy pedig egy nagy... Segítsen a, a, a kérdés megfogalmazásában, mit tudott Magyar Péter, aminek következtében nem, hogy igent mondott, hanem kiegészítette azt a felkérést, amit egyébként ő neked mondott. Már a beszélgetéseink alatt is kiderült számomra, hogy, hogy az, amit ő társadalomról gondol, az nagyon közel van ahhoz, gyakorlatilag ugyanaz, egy emberközpontú Államban gondolkodik, Na, bizonyos szempontból idealista, ami szerintem nagyon fontos. Egy, egy ideális vízió az mindig fontos, mert ahhoz képest kell kompromisszumokat kötni egy ideális vízióhoz képest, és merni kell ideális víziót hozni. Tehát a, amikor ő társadalmi szerződésről beszélt, amikor amikor a, hagyja, hogy a TISZA az nem egy szokványos párt legyen, hanem már a struktúrájában is tükrözzön egy olyan alulóra szerveződést, egy olyan mozgalmiságot, ami szerintem most nagyon fontos a társadalomnak, hogy magára ébredjenek az emberek, és rájöjjenek arra, hogy ők mit tehetnek, és hogy nem felülről várják a, a megoldásokat és a, a messiást, hanem, hanem ez egy kölcsönhatásba történjen, és igenis számítunk a társadalom részvételiségére, nem csak úgy, hogy megmondja a véleményét dolgokban, nem úgyis, hogy tegyen azokért a dolgokért, majd megvalósítás szintjén, amikről közösen beszélünk, lehetőleg közösen beszélünk. Ezek mind, vagy az, hogy, hogy mennyire összefüggnek és holisztikusan kell szemlélni a társadalompolitikát érintő területeket, az emberek mindennapjait érintő területeket, és hogy ezeken van a hangsúly elsősorban, és innen uh, fontos a gazdasági kérdésekre is, uh, ránézni. Magyarán nem a pénz, hanem az ember mozgatja a gazdaságot is, meg a termelékenységet akkor is. Eljön ez, Tehát egy csomó akkor eljött ez a egy pillanat, egyszer. aztán megyünk tovább a másik úton. Mégis ki ez a magyar Péter, a kérdés megválaszolásához közelebb kerülünk. Elolvassó Budist Kriszt két részes beszélgetés folyamat, melyet a politikusra lett pártot szervező fiatal férfivel készített, közel 5000 forintba kerül interneten olcsó van, raktári kúdja van, kötésmódja 280 oldal, hanyi 142x197 mm a nagysága lépésről lépésre. Nem könyvreklám. Európa kiadó. Aki ezt a könyvet elolvassa, az rá fog jönni arra, az megismeri majd azt a magyar Pétert, akivel te holisztikusan együtt tudtál gondolkodni, és aki túlmutat, vagy ha tetszik, innen mutat azon a Magyar Péteren, aki egyébként a médiában szerepel? Szerintem igen. Nem egy másik Magyar Pétert ismerünk meg, hanem nyilván kiegészül az a kép. A média, amikor médiát fogyasztunk, akkor nagyon mozaikos lesz a tudásunk. Nagyon sokféle tudás időben elcsúszik, gondolunk valamit, aztán más gondunk, aztán beszüremkedik valami, akár mondjuk egy hazugság is, ami egyébként mégis módosítja azt, ahogy, ahogy gondolkodunk egy emberről. És nekem egy könyv az egy ilyen tiszta, egytestű, egy testű összefoglaló, egy elmélyülésre lehetőséget adó megismerési folyamatot nyújta az, az olvasónak és a befogadónak. Már aki olvas, remélem, sokan el fogják tényleg olvasni. Teljesen más élmény. Egy teljesen más átgondolásra hív egy könyv, mint médiafogyasztóként az a sok minden, amit hallasz, és amiből összerakta Akkor képen. itt engedjé meg egyetlen, iszonyatosan pici hidat a múltkori beszélgetésünkhöz. Tudsz-e valamit érdemben kezdeni, valamit érdemben az ellentétes, tudsz-e érdemben kezdeni azzal, ha fialajános János azt mondja neked, hogy azok a tapasztalatok, amelyek alapvetően a médián keresztül személyes tapasztalat nélkül feléje Magyar Péterről áradnak, jönnek, most ne legyen ilyen szó vicc, vagy nem tudom mi, azok számúra más a sugallata, mint amiről te beszélsz. Nem mondom, hogy két különböző ember, de ha mégis kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy két különböző ember. Tudsz te ezzel a hiddal, ezzel a leágazással mit kezdeni? Miközben egyébként nem vagyok ennek a rendszernek a híve, változást szeretnék, Ü nem vagyok rajongója, ellenfelese. Szerintem ez egyáltalán nem baj. Ez a normális, hogy mindenki, tehát ő nem egy azonosulási pont, hanem egy lehetőség. Tehát nem kell, egyrészt nem kell mindennel egyetértenünk vele, nem kell teljes mértékben azonosulni vele, ő nem valami felkent személy lesz, aki vezeti De a mi népet a, mi a szemedben. Tehát nem baj, hogy, nem baj, hogy kritikus vagyunk, kritikusak vagyunk vele, vagy, vagy, vagy esetleg bizonyos aspektusai kommunikációs módja a médiában való megjelenése, vagy nem tetszik. Tehát ez a lényekből nem vesz el, hogy, hogy meg tudjuk-e találni azokat a pontokat, amiket mondjuk adott esetben egyetértünk, és az mondjuk a legkisebb, közös, többszörös, többszörös lehet az, hogy kormányváltás rendszerváltozás lennél, jóval több beszélsz. Mert hogy nekem nyilván közö több közös pontom van ezzel. Én ezt nagyon egészségesnek gondolom, ezt a hozzáállást, hogy én nem egy olyan könyvet szeretnék, hogy most akkor mindenkiben eloszladjon minden. Igen, csak egy-négy. Egy egy nagyon sőt, nagy sőt, veszély van ennek a könyvnek, miközben nem olvastam még. Ugye a Partizán interjú is olyan volt, mint a Vasbeton. Előtte még nem volt az, de ott megszilárdult, és sorkérdésre ott válaszolt, és amit Gulyás Márta nem tett föl neki, azokra a kérdésekre zömmel később már nem válaszolt. Ezt a lehetőséget, ahogy én kiveszem a lépés és a lépésre civil beszélgetőkönyvben másodszor Kriszta kapta meg, és miután rajta kívül nagy valószínűséggel az elkövetkezendő időben sem fog senki rendelkezésére állni hasonló őszintességgel, részletességgel és időben, a ti kettőtök felelőssége egymástól függetlenül messze túlmutat azon, mint ami önmagában egy interjún múlhat. Szerintem ezt nagyon jól látod, és nagyon, erre még sose gondoltam, de mivel időben is közelebb volt a partizán interjú, az ugye az első rész tartalma, úgy tetszik, ezért engem abszolút az mozgatott, hogy, hogy a partizán interjúnál mélyebbre Húrni, mert ugye a partizán interjú után már valóban ö, már minden sokkal átpolitizálta volt, tehát maga az ember, a maga, az ő gondolkodása, hogy honnan jött, milyen hatás volt. alapvetően az történt, az... hogy Magyar Péter rájött arra, amire korábban nem jöhetett rá, mert nem volt ilyen szituációban. Igen. És az a fajta megadás, ami egyébként nem könnyen, de nehezen ment a partizámban, azt újból már nem ismételte meg. Sőt, ugye egy durcás kisfiú reakcióit mutatta nem egyszer, aztán ezt többé-kevésbé levetkőzte, de azt, hogy beljebb engedjen embereket, az nem változtatott. Ez egy nagyon mély interjú, ilyen értelmény. értem, Értem, ezért hangsúlyozom. Nagyon hogy, tudatos, hogy a igen, és szerintem nagy. nagyon, nagyon jól látod, és engem is ez érdekelt, hogy tényleg az ember érdekel. Jó, csak én, én rábeszéltem volna a füledre a szószoros értelmében, hogy még ezt kérdeznek. Ne nem kérdezted volna meg. De ugye én már. Remélem, ez... kíváncsi vagyok. Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, mert, mert mi abban a, szerintem... Én a különböző... Partizán interjúval nagyon kritikus voltam, nem azért, mert nem volt informatív, hanem azért, mert azokat a, most szándékosan izének mondom, amiket kinyitott, ott rengeteg dolog maradt még, amelyeknek a megválaszolatlansága, pontosabban mondva a kérdések nem tevése, bennem iszonyatos űrt hagyott azt követően, hogy azok, mint értelmezési tartományok szerepelhettek volna más dolgok kapcsán, amelyek megmagyarázhatták volna azt, hogy ez az ember miért így, de miután ott ezek a kérdések nem hangzottak el, így válasz sem született rájuk, ez a hiányérzetem nem szűnt meg 2025 május közepéig se. Szerintem pont az ilyen embereknek íródott ez a könyv, mint te, akik, akik ezeket a ezeket a kérdéseket föl tudják tenni x idő eltelte után is maguknak, vagy hiányzik nekik ez a aspektus, és szerintem és ez, ez öröm, hogy vannak ilyen emberek, ez nagyon fontos, mert, mert én, amikor én ezeket a kérdéseket fölteszem, akkor valóban az érdekel engem, hogy így szellemi értelemben honnan, honnan jön ő, tehát nem csak családi, vagy, vagy, a, vagy velük, hanem szellemi, és lelki értelemben honnan jön ő. És, és szerintem ez, ez kiderül. Jó, hát most ebben nem, ugye nem olvastam a Persze, könyvet. majd á, reméljük hamarosan olvastatom. És azokat a kérdéseket, amelyeket te föltettél, én már nem is tehetem föl, nem csak azért, mert nem fog válaszolni, hanem azért, mert azt fogja mondani, hogy de hát én ezekre már válaszoltam, miközben minden beszélgetés más, és más. Um, Szak politikai tanácsadó lettél, de politikusként bántak veled, hiszen amikor mi november közepén talán 18-án beszélgettünk, akkor egyebek között azért nem történt meg a módosítása, vagy kiegészítés a beszélgetésünknek, mert azt mondtad, hogy még nem történik meg a bejelentés, várakozni kell, te se tudod, hogy mennyi ideig, és én akkor ott egyebek közt azt éltem meg, hogy ezt a búdis Krisztával meg lehet tenni. Ellenkező volt. Én kértem időt, e, várakozni kellett utána, de képzeld el, hogy, hogy én kértem ott időt. De ezt e, akkor nem mondtad? Mert az az köd, mert utána már nem beszéltünk. Tehát én ide jöttem, mert akkor még azt gondoltam, hogy... Nem, akkor hogy, már mondtad, hogy nincsen. Szinte másnap jöttem. Nem. Másnap jöttél, de akkor mondtad, hogy nem történt meg a megállapodás, és én nem, ezt nem mondtam. Igen, lehet, hogy ezt így Vigyázz a... Krisztal, mert... mert nem, te emlékszel mindenre. Nem arra. Nem. Az, nem. Hanem a politikussá választ, tehát lehet, civil szakpolitikai tanácsadó, azért elpolitikusodhatsz. Ne, jó, de most elmondom, hogy látni fogod, hogy sokkal egyszerűbb a történet. Elhiszem. Tehát az volt, hogy... Látatlanban neked, de csak... A, a, mondom, hagyom, és akkor te is fogod látni. Tehát ő, ugye látod, hogy, a, hogy az ő reakciói nagyon gyorsak, tehát amikor ő ezt kitalálta, akkor tényleg úgy volt, hogy akkor itt jövő héten megyünk. Talán így, így ültem be, hogy... Jövő héten megyünk hozzá, és valahogy ott fogjuk bejelenteni, hogy mi ilyesmi volt. És én azt kértem, egyrészt folyamatban volt egy projekt, ami, ami elhúzódott. És az én próbónó, nagyon kedves barátaim is, és egyébként tanácsadóim is arra kértek, hogy mondja, hogy gondolja nekem már. Is van a Nekem is képzeld, a van helyed. Ma helyet, meg amúgy is most már egyre több. Tehát ezt én nagyon tudatosan építek magam köré egy tanácsadói kört. Nagyon klasszak emberekkel. Többek között olyanokkal is, akik esetleg nem akarnak a Tiszában vagy malol szerepelni, de, de hát eddig is fontos munkát végeztek meg. Remélem a jövőben is fognak. És, és akkor az volt a, a, az észrevétel, hogy ha ez nem olyan sürgős, akkor, akkor én inkább legyek amellett, hogy tehát ne sürgessem ezt a folyamatot, két okból. Az egyik, hogy még jobban meg kell szilárdítanom magamba a szétválást a vanhelyettől, és a csapatomba is. Én akkor megkértem egy fejlesztőt, hogy kezdjünk el egy folyamatot a csapatom vezetőivel, a középvezetőkkel, mert ugye azt látni kell, hogy a vanhelyed, az nem egy, egy közpolitizáló ö, aktivista, csapat, az intézményt tartunk fenn. Ez most nagyon fontos. És, és azáltal nyilván, hogy én odaléptem, az összes ódium ez, ez rávető. Rá Tehát Ugye erre, van, hogy hétes, van de helyed. Ez, ez, de ráadásul a hétes nem. Tehát az a baj, hogy a hétes, az a múlt idő. Én ezt értem, hogy most egy folyamatot ígyak ok le igen, kilométer igen, igen. Hétes van helyed, és a harmadiknak van neve. Szakpolitika. Szakpolitikai szín. Van helyed, visszatérhetsz oda? Természetesen igen, tehát én még olvasni is tanítottok tehát akkor ez van. történt. Aztán megtörtént a szereplésed és nem sokkal rá, egy vagy két napon belül összeül a fővárosi közgyűlés. Várjál még egy fontos ebbe az időszakban, hogy miért a kongresszus. Mert ott az történt, hogy, hogy elindult egy egy. egy előrelépési, egy felkérés folyamat, hogy ne csak egy valaki lépjen ki. Ugye azt hiszem, a Partizánba kérdezte a Marcia második beszélgetésnél, hogy, hogy ez valami személyi kultusz, hogy a Péter áll mindenhol ott. És nekem annyira meglepődtem ezen a kérdésen, hogy tényleg nem látja, hogy a Péter egy pajzs, egy csomó olyan embernek, aki Azért nem lép ki, mert öt percet le fogják. Rád, tiszta, én nem vagyok egy gúlyás már de azt értsd meg, hogy az ő reakciója, annak a normális embernek a reakciója, amikor számtalan dologban, több dologban nem értek egyet vele, mint amennyiben egyetértek. Mert ő nem tudja azokat a részleteket, amiket te, és természetesen ott tudná, attól még a kétkedés benne lehetne. Hát de látta, hogy, hogy, őt, hogy a magyar Pétert milyen támadások érik. Tudjuk, hogy 15 év alatt, aki ellenzékben volt, hogyan darálódott le vagy akár a Fidesz emberül, aki egy kicsit kiveszélt, vagy kiszólt, azt hogyan gyilkolta le a saját rendszere. Tehát ezt azért láthat, azt azért mindenki tudhatta, hogyha itt valaki, a nem, magyar... Én megfogtam a kezdet. Sem baj, jól is ért. A Magyar Péter, csak, csak nézzük meg a, a Facebook oldalamat, amikor kiderült, hogy könyvet írok a Magyar Péter, hogy ott már milyen gyűlölatszul, milyen indult már. Akkor elindult a mindenféle leleplező, nem tudom És... és Na mindegy, én nekem ez teljesen világos jó, volt. itt, itt meg és kell, hogy jó. álljunk egy pillanatra. Tudnék, ugye rengeteget dolgoztam, érted, és ebből már kiderült, hogy... <gül> sok, nem, egyáltalán nem. Azért jó, hogy, mert az ember fejében azért most sokkal jobb lesz a tartalom, mint múltkor. Ez önkritika volt. De sok beszédnek, sok az alja. Magyar Péter és a reakció. Ugye te gondolhattad azt, május 22-én emlékezetem szerintem, amikor a nagyváradi menetben ami tartott ugye te x kilométeren mentél velek, és van egy jelenet, ahol ez egy megvágott jelenet, ahol egy talán veled egykorú, de jelentősen nem időben eltérő korú hölgy, mondja, hogy annyira szurkolok neked, elsírja magát, a váladra borul, és látható módon te is hatása alá kerülsz az egésznek, és az igazság, hogy én is hatás alá kerültem az egésznek, de hogy ez most összefüggésben volt-e a partizánnal, a bódiskrisztával, a tiszával, vagy egyszerűen csak egy emóció váltott ki emóciót, ez egy külön elemzés tárgya. Nagyon sok ilyen visszahelzést kapok, azért, mert féltenek az emberek. Mert uh, nagyra tartják. arról ugyanarról beszélek, mint a támadás esetén. Az, ezek, igen, ezek... arról beszélünk. Arról beszélünk, hogy annyira uh, és amit, amit a Péter nagyon sokáig így védett ki, nagyon sokan vannak körülötte, akik segítenek és dolgoznak. És legtöbbjük inkognitóban. És szeretnék is megőrizni ezt az inkognitót És elmondják, hogy miért, hogy hogyan félnek. Az, hogy én megtettem ezt a lépést, az én nagyon tehát hogy nagyon jót tett az a gondolkodási idő nekem is, hogy felkészüljek, persze mindenre nem tudok felkészülni, de arra, hogy komolyan gondolom-e azt, hogy bármi megtörténhet ennek a folyamat, elfolyamat során, ennél sokkal durvábbak, és a legvégső ki, tehát most látjuk, hogy, hogy azzal is kell foglalkozni, hogy mi van akkor, hogyha itt így ilyen putyini diktatúrába valaki leesik a lépcsőn, vagy bebörtönzik, vagy nem tudom, hogy én erre föl vagyok-e készülve. És, és én úgy tudtam igent mondani, hogy föl vagyok rá készülve, nem úgy, hogy nem, nem tudom, mi fog velem, érted? Nem, erre nem lehet felkészülni igazából, mint hogy ezekre se. Tehát én egy mondattól is összomolnék, hogyha nem tudnám, hogy én ezt miért csinálom. Ha nem próbatételnek tételnek fognám És Én ezt föl. tökéletesen értem. És ezt érzik az emberek. De hadd kukacoskodjak, hogy ami a konferenciát illeti, illetve a kongresszust illeti, ott Kulcsár Krisztiánnal osztoztál a harmadik... És a romulus -szal. Nem. A, a figyelem szempontjából ja. nem. A figyelmet azt elvitte e, két Jobb, ember, Ruszin, Romulus és Magyar Péter. Tehát az, amit te, amiért te csatlakoztál, amivel kapcsolatban te beszéltél, amit én megnéztem a kongresszusi beszédedet, az az összben tört részt kapott. Ennek ellenére lehet, hogy ez így néz ki, de ennek ellenére én járom az országot a, a szigetekhez is. Ha kimegyek az utcára, akkor mindig attól féltem, hogy elő, hogy valaki megüt, vagy ilyesmi atrocitás történik velem. Lekopogom, még egyszer sem történt, viszont minimum három ember megölel, és nem csak a féltésből, hanem azt, hogy amit eddig most ő megtudott, hogy meg lehet csinálni, amit mi a van csinálunk, hogy ez lehetséges Magyarországon. Ez egy nagyon nagy kérdés, Kriszt, a tanácsadói titulus nélkül, hogy kivel azonosítanak téged, hogy amikor egyébként a válladra borulnak, akkor annak a búdis Krisztának borulnak-e a vállára, aki a búdis-krista? Persze most biztos azt mondják az emberek, hogy én kötekszem, én hasogató vagyok, de te nagyon jól tudod, hogy a projektálás következtében beléd láthatnak egy olyan búlis Krisztát, aki sose voltál és nem is leszel. Valószínűleg, valószínűleg eléggé hasonló a kép, ahogy így a visszajezek meg a beszélgetésekből kiderül, de természetesen ez egy összetett kép, ebben még az író is benne van. Tehát ebben benne van az a sok minden, ami... Jó, ezzel van együtt van. a sajtó visszhangja az két ember beszédét visszhangozta, és nem a Budisét és nem a Kulcsár Hogy élted meg azt a pergőtüzet, ami ezt követően a fővárosi közgyűlésben volt? Ugye annak kapcsán, hogy a fővárosi szociális alapvitvány kuratóriumi tagja legyél, Tisza jelölésben aki egyébként szintén árnyékban maradt. Tehát rólad sokszor, ezt menek közben jöttem rá, hogy nekem megkéne kerestem az Ince Zsuzsát, akit egyébként jól ismerek, mert vele nem láttam sok beszélgetést, de hogy élted ezt meg? Már előtte is elkezdődött, mondom ez a, tehát lehetett sejteni, hogy milyen nyomvonalon fognak elindulni így velem kapcsolatba, mert a könyv kapcsán is már megjelentek ilyen cikkek. És és hát mondom, én erre olyan értemben fel vagyok készülve, hogy ez egy bántalmazó kormány, egy bántalmazó propagandával, a, az eszközök azok, azok ugyanazok, mint a bántalmazásból. Tehát az önértékel teljesen tönkretenni, hazugságokból, narratívákat építeni, legyenek persze valóság magjaid, azok lehetőleg eltorzítva, hitelteleníteni téged, lehetőleg a rajongóid előtt is, tehát vagy azok előtt is, akik szeretnák, akik, akik követnek, elbizonytanonítani és végül teljesen megsemmisíteni, nem emberként kezelni, de humanizálni. Amikor ez így megtörténik, akkor, akkor, vagy elkezdődik, az nagyon erős ö, hatása van mindenkire, tehát ez egyetlen ö, jó ö, hozzáállás, hogyha ezt tudatosítod, hogy ez történik, és védekezerele ne nem engeded be. Hasonló nem, ilyen intenzitású nem. Hogy érted nekünk? Hát így, hogy rögtön eszközöket állítottam ennek érdekében, tehát így tudtam, hogy miért történik. Próbatételként élem meg mindegyiket, és úgy, hogy ezt túl kell élni. most Szent Királyi Alexander a szembe jönne veled az utcán, akkor szia, szia, vagy mi lenne? Én biztos, hogy beszélgetnék vele. Tehát, hogy nincsenek ilyen érzelmi indulata, nincsenek indulataim. Azt gondolom, hogy eszközök ezek az emberek, Hova lett és ez a, az első verset kötetedben? Tehát, hogy az, az, az, az hol van? Az, az, az átalakult? A diadalítás felháborodás? Igen. Megértőbb lettem. Megértőbb lettem. Nem, az a, nem háborodok föl. Szomorú vagyok. Szomorú. Igen. Um, elnézést, ez a név dolog, ez, ez, ez mi? Jó, ja, hát ez szerintem talán te is találkoztál ezzel nem, mert nem utaztunk együtt sem, vagy nem voltunk ilyen hivatalos helyzetben, hogy nekem a hivatalos nevem a Horváth Krisztina, ez szerepel a, az irataimba. De én már nagyon régóta, tehát mióta az egyetemről, tehát 90-es évek eleje óta, Bódiskrisztaként, a szerzői nevem a Bódis Kiszta, a volt férjem neve, tehát föl is volna, de, de nem vettem föl, így publikáltam, ennek van egy, egy sztoria nem lettem bódis né, vagy nem... Jó, tehát hivatalosan nem, igen. Tehát De az ő vezeték neve? Igen, igen. Igen, a, a volt férjem és, és, és ennek egy sztoria van különben, ott álltam a Berkes Erzsébet mozgóvilág Első, húsz évesen publikálás, be beadtam a versenyt, Berkes Erzsébet nagyon szigorú volt, kiküldött a folyosóra, ott álligáltam. Mondta, hogy nyarag, de itt a füstös szobájában jön magába szeretné elolvasni az első versenyt, mert tudod, ez még a géppelt beviszi szembe. <gül> Ismerem. Igen? Csak én nem láttam olyan jól, és sokkal rosszabb verseket írt. Áldig áldigáltam. áldigáltam iszonyúan izgultam így ilyen kis szűk folyoson mászkáltak körülöttem az emberek, majd behívott leültetett, azt én most akkor felolvassa nekem a verset, én is halljam. És akkor így elkezdtem mondani, ugye ez rossz, kifélre na ez jó, ez meg fog jelenni. És mondta, na jó, de találjon ki magának valami nevet, mert ezzel a Horváth Krisztinával ez, ez nem fog menni. És akkor így őt, na, találjon ki egy nevet magának. És hirtelen épp a nem tudom, így, így beugrott, hogy akkor és Kriszta Mondta, jó, rögtön leültötte, sajnálom, mert az anyám neve az végső, és az milyen szép végső, Krisztina, az is szép lett van. Szóval egy ilyen egyszerű történet áll a névválasztás mögött, és utána én már mindenhol, ugye dokumentumfilmesként, ha például felhívtam egy, tehát szerveztem egy forgatást, akkor nem azt mondtam, hogy Horvath Krisztina, én azt mondtam, hogy Bódis Kriszta vagyok, mert mint filmes, akkor már ismertek, tehát akkor azon a szinten lehetett kezdeni a beszélgetést és azt gondoltam, hogy mások is használtak régebben is szerzői nevet, tehát, hogy nem kell ebből jogászokta, és megkérdeztem, mondták, hogy természetesen nyilván hivatos helyzet, de ne felejtsem el, hogy, hogy szerződés nem írok alá úgy, hogy Bódis Kriszti, hanem csak úgy, hogy Horváth Krisztina. Szóval ez van a történet hátam mögött, aztán, hogy ott mi történt ezzel kapcsolatban? Jó, őszintén, akkor azt kérdezem, nincs. nézted? Nem. Én néztem. Uh, már amit lehetett nézni. Uh, a főpolgármester nem civil ö, szakpolitikus, ö, vagy nem civil aktivista, aki tanácsot ad. A következőket mondta, hogy a négyes számú napirendi pontot, személyi előterjesztéseket úgy, ahogy van, visszavontam. Ez szintén az SMS-ben rögzített lehetőség az előterjesztőnek, a szavazás megkezdés előtt erre van lehetőség. Lesz még időnk akkor átgondolni ezeket a személy javaslatokat, mert arra lettem volna kíváncsi, hogy mit élsz meg, függetlenül attól, hogy ez nem jár pénzzel, hogy ennek a titulusnak a jelentőségét, mert mint hogy ennek a bizottságnak te tagja vagy, sokak valószínűleg eltúlozzák. Ez egy alapítvány. Tehát ez egy, ez egy a fővárosnak egy szociális alapítványa, aminek a kuratóriumi tagságára. Megkérdezte Péter, hogy vállal Igen, ez a, a fővárosi kuratóri... Szociális Közösség. Igen, tehát témába vág, megkérdezte Péter, hogy elvállal -e. Megnéztem, hogy kik a kuratóriumi tagok. Egy csomó olyan ember, gyakorlatilag mindenkit ismertem a szakmából, dolgoztunk is együtt, ismerik a munkámat ők is. Azt gondoltam, hogy remek, remekül okay. együtt dolgozni. Nészában mondhatod magadat egy önkéntes tanácsadó, civil önkéntes tanácsadónak, vagy szakpolitikusnak. A kurátor az... az... De, az, de kurátor. aki Igen. a politika mezeire lép, avval a politika eszközeivel bánnak, magyarul Igen. ez nem biztos, hogy mindenki... Persze, tehát, ez, tehát ennek, ennek az a rész, ami az én döntésem volt, hogy én egy szakmai csapatba szívesen részt veszek. Nem beszélve arról, hogy azért a... Nem a kuratóriumoknak van a legnagyobb szerepe egy alapítvány működésébe, nyilván, nyilván fontos. Többen vagyunk, ez mindig egy ilyen többszörös döntés, több emberrel dolgozunk, és végül is a megvalósítók az érdekesek ebbe. Még a szakmai bírálóbizottság is egy külön csapat a kuratóriumtól függetlenül, tehát akik például a pályázatokat elbírálják. És, és ezért én igen, mondtam aztán, hogy ez milyen politikai, Játszmák miatt zajlott így, őszintén fogalmam nincsen. Nem is érdekel. És azt gondolom, hogy nem, hát szerintem drámai, hogy egy ilyen típusú játszmázásterepe lett egyébként a közgyűlés. Én nagyon sajnálom, nyilván nincs idejük dolgozni rendesen, mert így, így nagyon nehéz, hogyha csak dobálás van. Tényleg, mint egy ilyen cirkusz, nem? Nem El, tudom, amennyit láttam belőle, az nekem ez a téged, Mert ugye nem a Force sorozat készül itt. <gül> hogy... Lassan. Nem. Másik az előző. Így Igen. Jó. Hogy. Um... Én szültek beszélgetni, nem azért mondtam. Tudom, a tegnapi SMS-ed is nagyon kedves volt, mondtam, is az én Krisztánnak, hogy az anya hülye gyerekének nyugodj meg. Hogy. Nagyon. Hogy. Um... Nem vagyok ezer százalékig megbizonyosodva arról, és van bennem egy pozitív értelemben vett aggodalom, hogy fel vagyek készítve, fel vagyek kűszülve mind arra, ami együtt jár azzal, ami a mostani vagy későbbi lendő pozíciódal összefüggésben van. És most nem arról beszélek, amiről már beszéltünk, hanem annál sokkal sokkal többről, a többi tiszásról, nem a Tisza szigetekről. miközben a te helyismereted és a te emberismereted az végtelen, mégis van benned egy olyan, még akkor is, ha megkopott az idealizmus, vagy nem kopott meg eléggé, ami... ami tehát, hogy a csatában ott vér folyik. Tehát, hogy ott, ott holisztikus szemléletről csak addig lehet beszélni, amíg az ember felé nem röpül egy kopja. Vagy egy nyilvessző, vagy egy ágy, vagy egy atombomba. De ez legyen az én gondom, vagy most mondanám, hogy megvédelek, de ilyen hülyeségeket. Ne, nagyon jól esik, mert értem, miről beszélsz. Azt tudom mondani neked, hogy az 58 évem alatt több csatában voltam már. Olyan csatákban is, amiből és én nagyon sok a bukásból is buktam is. Hogy, De nem tudom, hogy ezek rokon szituációk voltak-e a mostaniban. Biztos ezt? egyre durvább, mert egyre nagyobb terhelést kap az ember, minél bölcsebbé válik, minél inkább el tudja viselni ezeket a terheléseket. Én ezzel együtt álltam bele, ezzel együtt, hogy nem is hiszem, hogy fel lehet bizonyos dolgokra készülni. Ez olyan, tudod, mint hogy halára fel lehet készülni, nem, mert fogalmat sincs, hogy az milyen lesz. Én most nem elég, hogy Cetliket csináltam, de a Cetliket átmásoltam más Cetlikre. Ez már egy műalkotás, így, János, amit... Á, pff, igen, igen, igen, így is lehet mondani, de nem biztos, hogy az... Egyébként á. pont ugyanígy dolgozom. Így nézett ki az a... a Istenhegy trilógia megírása, akkor csak gondoltam, hát, ha arra akarsz rátérni. Á, a, arra fogok rátérni a legvégén... Na mit szólsz, hogy ezt? Nem akarnak nagyon megzavarni, de hoztam neked ajándékot. Az jó. <gül> Azért akkor, amikor például beszéltek arról, hogy te, ugye ott egy rendes hibalistádat sorolták fel abban az időben, amikor ennek a Szociális Alapítvány Kuratúrműtökségének elnyeréséről volt szó. De az például, hogy 2020-ban belügyminisztériumi elismerést kaptál, és az ides tova durvány csak öt évvel ezelőtt volt. Most a keresztre gondolsz? Nem, az 2010-ben volt, én a Balázs János díjról beszélek. Balázs János, igen. Hát az most különösen furcsa, és fájó, és aktuális, mert én pont a felzárkózás politikával, nem szeretem ezt a szót, de az a politikával, meg politikusaival a Stoikatilával meg a Langerné Egyébként pont ők adták át a díjat. Én nagyon szorosan együtt dolgoztam, és nagyon kritikus is voltam, talán túl kritikus is már így az utóbbi időben, a, a, a, az, abba az irányba, ami felé a politika ment. Egyébként egyre inkább és egyre jobban rálátok, hogy szakmailag nagyon sokat foglalkozom ezzel az elmúlt 15 évvel, sokat olvasok és elemzéseket, és minden is egyre jobban értem, hogy mi történt, mert utána, amikor benne van az ember, akkor, akkor sokszor nem annyira látja, annyira közel van, és és az, hogy, hogy ott a szakma mennyire átpolitizálódott, és azt azért látom, és ezért én értem be ez a veszély, ezt én értem, amiről beszélsz, hogy mi történhet a szakpolitikusokkal, amikor választási, választási politika ö, eszközévé válnak. Igen, ez, előbb megtaláltam a papírt. meg. Most konkrétan már támadnak is mert a, kis csináltunk egy elkezdünk társadalmi kerekasztalokat szervezni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy már megtaláljuk és újraépítsük azokat az intézményesülési formáit a társadalmi részvételnek, amik elhaltak. És uh, tematikusakat is szervezünk, meg, uh, meg megszólítunk uh, szak, szakmai csoportokat. És uh, most a Romák hazánkért fórum az például egy folyamat, ahol, ahol a Roma részvételiség... Uh, szeretnénk újraéleszteni, és hát ez fájdalmas a, a másik oldalon a választás politikának. Azt Ugye hiszem. azt mondta ebben a menetben a riporterének, hogy a társadalmi kohézió megteremtése szemben azzal, ami egyébként hergelés szintjén van. Hát sok sikert kívánok ehhez a munkához, ez nem lesz egy könnyű munka. És annak érdekében, hogy amit szeretnél, Akarsz még egy mondatot mondani, azt megelőzően Zámbó Flóra Angéláról, mert tudom, hogy az neked szívügyed. Most így a neve nem biztos, hogy jó, hogy elhangzik, de... Facebook oldalon van. Aha, ja, mert ki volt az egész szoklevele. Ok Na, a, a vele kapcsolatban az ő aprópóján, a tendenciát továbbra is tudjuk tartani. Ez évben is az összes gyerekünk befejezi a 141 gyerek van a rendszerbe. Előrelép fejlődik, és akik most általános iskoláskorúak, azok befejezik a 8 általánost, majd lépnek előre a megfelelő osztályfokra, mert ugye ez a 141 gyerek, ez 360 el egyébként, és, és azon keresztül még, még többet, tehát ezerhez közelít a, azoknak a szám, akikkel valamilyen módon ö, tudunk foglalkozni, de most a, arról a csapatról beszélek, aki a rendszerem belül azt, azt demonstrálja tulajdonképpen, hogy, hogy lehet egyéni pályákon előre haladni, és mindenkiből lesz valaki. A az Angi azért érdekes, mert ő szóval nálunk így halmozzák a tudást a gyerekek, ő gimnazista egyébként, egyébként énekes, és uh, külön énektanárt is, meg éneklést is biztosítunk számára, ha minden jó magyar, úgy ő fog énekelni a mostani könyv bemutatón, majd 31-én, és uh, emellett uh, szeretett volna még egy szakmát, és ezt a körmös szakmát választotta, tehát énekel, uh, érettségizni fog, és most van egy szakmája is, ez a körmös. Ami, ami azért csodálatos különben, ezek a szakmatámogatások, amiket most, amikkel most kampányolunk, mert ez civil összefogásból vannak. Tehát most elvégzett egy gyerekünk, aki szintén most fog érettségizni, Hogy több lábon álljanak, ez nagyon fontos számukra is. És uh, tényleg nálunk a gyerekek uh, szokták mondani, hogy hát nem a mai fiatalság, mert ennyire szeret, ennyire akarnak tanulni. Most éppen festőnek tanult, tehát szobafestőnek, de egyébként Valdorf iskolába fog érettségizni, utolsó éven van. És, szóval mindenki érettségiző, most azt hiszem nem is lesz érettségizőnk ebben az évben, viszont sok szakmá, szakmát kapó növendékünk, és vannak felvételizőnk is, egyetemi felvételizőnk, illetve közelednek a diplomához az első diplomásaink. Rozia Leideni Egyetemen szerintem jövő fél évben fog diplomázni, tehát januári fél évben. Berti lehet, hogy most, ezt most nem tudom pontosan, ő közszolgálati egyetemen van, és tíz olyan növendékünk van, illetve ebben van már olyan, aki nálunk dolgozik, aki egyetemista. Á, um, egészen elképesztő, biztos nagyon rossz lesz, amit mondok, olyan vagy, mint egy olyan svédasztal, amit az ember így meglát, és az nem is tudja eldönteni, hogy melyikkel kezdje, tehát az a hihetetlen mennyiségű tevékenység ami e, téged jellemez, beleért vagy ezek egyébként milyen mértékben férnek el egymás mellett. Mennyire kiegészítik egymást, hol kezdődik és hol végződik a búd is hozzátéve, hogy közben az önéletre is zéregényével, meg adós, ki tudja még mi mindennel adós? Most csodálkozom? <síl> Én most egyfolytában azon gondolkodom, hogy tudtam egy keretbe rakni mindazt, amit veled kapcsolatban szerettem volna az embereknek megmutatni belőled, miközben minimálisan se szerettem volna korlátozni, és szerintem ez egy sokkal szabadabban folyó beszélgetés volt. Nem tudom eldönteni, de ez nem is az én dolgom. A lépésről a lépésre, hogy sejtünk valami megjelenési dátumot, vagy halványlag összünk nincs? Hát egy reményt sejtünk, hogy június Oké, okay. június mi? Június Jó. hónap. Jó, ahogy, ahogy ózom, mondják, első június. <laughs> Budis Kriszta, árnyék és fény szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, nem mondhatod, hogy nem teremtek Köszönöm itt szépen. lehetőséget más eseménynek is. Az Inga kultúrkávézóban május 31-én, azt szombat. Igen, három óra. Három órától tüdős lára olyan női ikon, akinek emberiség egyénisége alkotverei és tettei túlnőttek a XX. századon, ugye ez egy trilógiának a harmadik kötete. Árnyék és fénytüdős lára regényes életéről. Puzsér Robert kérdezi az zírót. és Krisztály címbalma játszik. Solymosi Vince van helyen alapítványunkat. Ez zenepedagógus a hegedül Solymosi Máti hegedűművész. Máti nem fog hegedülni, helyett az Angi fog énekelni. Ez most egy friss információ. <gül> Inga és Puzsér? <gül> Ezeket a dolgokat a kiadó szervezi. Beszélgettünk a szívivel, hogy mi lenne a jó, mi szerettünk volna, hogy legyen egy, egy női műsorvezető, meg egy férfi, a női nem jött össze, és hogy több bemutatóban gondolkodunk, hogy többféle megközelítés lehet érdekes ezzel a könyvvel kapcsolatban, meg én is olyan többféle vagyok, tehát nem baj, hogyha többfélék kérdeznek, és akkor valahogy, valahogy így a Puzsére kezdődött el ez a szervezkedés. E, jaj, én is Van azt kettő. De az a durva, hogy én is... Igen, igen, de van ott egy... <gül> nem? Ez is van még? Na ez, képzeld el, az... hogy hoztam neked, igen, de akkor ezt így viccesen ide rakjuk, aztán majd eldöntjük, Jó. hogy ki viszi el. Ezt az, Európa kiadó, ez az első regényem a kemény vaj, ami 2003-ban magvetőnél jelent meg, de az Európa most újra kiadta, úgyhogy ezt is odaadom neked, ha még nem olvastad volna. Ez a Kárló Párizsban ezt a pagony, és a tilos az áll, a pagony egyik ilyen kiadója ki, ez egy ifjúsági regény. Ezt, ezt felkérésre írtam, amikor már nagyon rég nem írtam semmit. És, és ez, ez arról, egy kicsit arról az időszakról szól, ami így az utolsó időszaka a hétes telepán az ottani fiatalokkal. De, de, de fikció. Önben van, csak elmegyek túl érve, érve. Igen, érve. mert... Baj, és, és, és egy könyvet nem hoztam neked, a, hát egyrészt nem, mint csak idegenebb úgyok, mert szerintem már nem is lehet, vagy csak így föllelhető. Föl Amúgy verseket is szoktam írni még. Illetve az Artistát, amit azért ajánlok a figyelmüre, a hogy jelent meg, a nagyon ritkán lehet, vagy ilyen tud előjegyezésbe, mert az egy intézet is lány története. Uh, elkezdtem olvasni. Kialakítottam a lakásban egy kvázi pilótafülke jellegű helyiséget, és elkezdtem olvasni, úgyhogy... Uh, az artistát? Nem, Vagy még egy... nem, nem, egyáltalán a egy A nem, nem, egyáltalán nem. Ja, Az életedben egy olvasási is Nem, hát nekem hosszú hát, periódus voltam, csak nyáron olvastam, és most elkezdtem, uh, most párhuzamosan olvasom uh, a... Tudős regényes történetinek történetének első részét és a navalny nem állítanám, hogy pár párhozámosan olvasni, Érdekes. de akkor annyit tegyünk meg, hogy amit a Kuszogi Szilvi lehetővé tett, hogy akkor a mostani könyvemutató könyvét ez az mert azért van, az előző... mert most fogom először a kezembe. Igen. Mert hozzá még nem jutott el, úgyhogy, illetve félig, félig eljutott, elmondom, hogy az irokocsiboltjában egy szakpolitikai megbeszélést szerveztem, és ott ott volt képzeld el a polcon, és odarohantam, és megfogtam, és úgy éreztem, hogy úgy megvenném. De hát ez mégiscsak kínos lenne, <gül> <gül> mert hogy nincs meg. Igen, szép lett, ugye? Úgyhogy ezzel már nem fogom húzni az időt, de egyet létses, dedikáljál Jó. adásban, a Igye, többit adáson kívül szörpet, és azt is hoztam neked. Viszonylag, uh, viszonylag ízlős szerint kell higítani. Oké, okay, rendben van, akkor viszont eljött ez a pillanat, hogy akkor azt el kell neked mondjam, hogy... És ez még a műsor része. Egy viszonylag jelentős kiadó embere írta tennep a Facebookon, hogy sohasem fog szavazni a Magyar Péterre, de mindent meg fog tenni érte. És... Hosszú ideig gondolkodtam azon, hogy hozzak-e neked ide virágot. És végül is azért döntöttem úgy, hogy nem hozok virágot, hogy semmilyen vonatkozásban támadási felületet ne biztosítsak, de nem kis stílű dologban, hogy mint nővel kezdek ki. Ü most hirtelen nem is tudom, eldönteni, hogy jól döntöttem -e, ugye alapvetően... A, a bodzaszörvről... A könyv kevésben, a, bodza, a, a van valami személyes. Uh, mi tudjuk, hogy mi magánéletileg pontosan tudjuk a helyünket, semmilyen módon nem kokettáltunk az életünkben. Tehát amit most folyik az, ha évődés is, én még nem vettem észre, de e tekintetben tudok vaklenni, de nem hiszem, hogy évődésről lenne szó. De eszembe jutott ez a virág... És annak minden, mindenféleképpen örülök, hogy, hogy legalább a könyvvel meglepetést tudtam szerezni, bár ugye nem, nem én szereztem be, ez a Kucsugi <gül> Szilvűnek a gesztusa. Nagyon, um, nagyon örülök. De nem tudom, hogy érted, amit nagyon mondom. Nagyon örülök a, at, a saját könyvemre. Függetlenül, hogy egy meg nem virágról hosszabb beszélni, azt hiszem, hogy nem érdemes. Na de akkor, akkor te most haladsz a könyvvel, a, tehát hogy előről kezdett becsületesen végigolvasod. Amúgy lehet fordítva is. Tehát ezt mindenkinek mondom, hogy gyakorlatilag össze-vissza is lehet olvasni, mert mindegyik egy kerek egész. Nekem a kocsogja azt mondta, hogy a harmadik, hogy az, az a szocializmus, és hogy az, az mennyi részgalmas. De valószínűleg abban benne volt a pillanatheve heve is. E, igen, tehát, hogy ez, ez most azt hiszem a legsűrűbb rész, ez a harmadik befejező rész, és ez egy szójáték tulajdonképpen, mert a tüdős lehet, hogy ha egy békésebb időszakban születik, és ahol a nőknek is lehet, hogy is mondjam, egyszerű az útja, akkor most egy az egyik legnagyobb rendezője lenne, filmrendezője lenne Európának, és Fény és Árnyék címmel készítette az első magyar játékfilmet és rendezte is, és írta is a forgatókönyvét, a nőként, tehát hogy, hogy rendező nő, az első magyar rendező nő, ilyen értelemben. És, és én azt megfordítottam. És azt Ezt is nyilatkoztat, hogy nagyanyád, nagymamádnak a barátnője volt, és gyerekkoromban előttem ült a Gyulai Pál utcai reformátor. Igen, mind, nagyon sok barát, tehát hogy, hogy ez egy ilyen baráti kör volt, vagy nagyon sokan voltak körülötte, akik, akikkel így mélyebb kapcsolatban volt. Mindenkinek nagyon segített. Igen, én is még, tehát én is egy Gyulai Pál utcai győrkeződbe jártam, és tizen pár évesen emlékszem rá, tehát hogy abszolút Átadom a műsor meghívóját valamikor októberre vagy szeptember végére, és akkor valamelyik könyvvel kezdjük el, és az összesen már nem fogom húzni az időt. Én természetesen kivárom. Az egyik jobban fog a másik kevésbé a <gül> Jó? Ja. És eljössz ugye a könyv Vagy nem, nem akartam ezt, hogy ilyen... De ha elmegyek, akkor magammal viszem a Krisztát is, ha ráér. Hát a Krisztát mindenképpen. Ha ráér. Dörö pont pontfiala. Ja igen, azt ígértem, hogy kérdések. Istenem, azt megnézem, hogy vannak-e kérdések. Ó, tényleg. De könnyen lehetséges, hogy nincsenek. Hanyadika van, vagy milyen hónap? <gül> Májuson és 26 a. Május? 26 Nem, nem érkezett. A többit azt, többit is szeretnéd? Na, na. De várj egy pillanatra, uh, akkor az a kettő, az a tiéd. Jó, akkor, uh, el... akkor ezt elrakom, jó, jó és jó. akkor azok a tiéd, és akkor ezt is elrakom, ugye, mert akkor ezt tulajdonképpen nekem... Nem, ez, de, de ez, hogy nem, az az ez enyém. A tíjed, ez az jó. enyém, dehogy adom neked. Ez a legjobb ajánlék. Nekem adta. Nem. És aztán visszavette. <gül> Nem, értem. Nem értem, értem. Nekem meg lesz tisztelet példányom. Köszönjük a figyelmet. Vége az adásnak? teljes